משלי, פרק ח. הלא חכמה תקרא ותבונה תיתן קולה, בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות ניצבה, ליד שערים לפי כרת מבוא פתחים את ארון נא. עליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם, הבינו פתאים אורמה, וכסילים הבינו לב, שמעו! כי נגידים אדבר, ומפתח שפתי מישרים. כי אמת יהגה חיכי, ותועבת שפתי רשע. בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועיקש. כולם נכוחים למבין, וישרים למוצאי דעת. קחו מוסרי ואל כסף, ודעת מחרוץ נבחר. כי טובה חוכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. אני חכמה, שכנתי עורמה, ודעת מזימות אמצא. יראת אדוניי, שנות רע. גאה וגאון, ודרך רע, ופית ההפוכות, שנאתי. לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. בי מלכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק. בי שרים יסורו, ונדיבים, כל שופטי צדק. אני אוהבי אהב, ומשחרי ימצאוני. עושר וכבוד איתי, הון עתק וצדקה. טוב פראי מחרוץ ומפז, ותבואתי מכסף נבחר. באורח צדקה אהלך, בתוך נתיבות משפט. להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם המלא. אדוניי קנאני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. מעולם ניסחתי, מראש, מקדמי ארץ. באין תהומות חוללתי, באין מעיינות נכבדי מים. בטרם הרימות באו, לפני גבעות, חוללתי. עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש עפרות תבל. בהכינו המים, שם אני. בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, באזוז עינות תהום. בשומו לים חוקו, ומים לא יעברו פיו, בחוקו מוסדי ארץ. ואהיה אצלו עמון, ואהיה שעשועים, יום יום משחקת לפניו, בכל עת. משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. ואתה בנים, שמעו לי, ואשרי דרכי ישמורו, שמעו מוסר וחכמו, ואל תפרעו, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותי יום-יום, לשמור מזוזות פתחי. כי מוצאי מצא חיים, ויפק רצון מאדוני, וחוטאי חומס נפשו. כל משנאי אהבו מוות.